Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi rauk bil alameen Wa salatu wa salamu ala kashraq al-Musari Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in Qa'ala kajosu shumallahu jilishanuhin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ludi Jaina Shaitanam noga što mi znamo ili noga što ne znamo i neka je slovati selam na njegovom vidjenika Mohameda s.a. i na sebrati na njegovu česnom porodicu i sve oslabe. Hasan i Basra je r.a. kada bi držao svoje podavanja često bi prisutno narekao draže je vas sredstvi vidjeti neko svoju porodicu što je ljudima bilo začunjeno. A onda bi on objasnio zašto. Zašto mu je draže vidjeti one koji su došli da slušaju podavanje nego svoju porodicu. Kažem, kada vas vidim, znam da ste vi došli da tražite Ahiret. I to me radoji. A kada vidim svoju čeljar, znam da ona traže da jedu. Da e, ih moram pristrediti i doniziti. Zato u istriju vas smatram od takvih koji ste došli da tražite afireti, a ja zajedno s vama molim Allahi i Šanovu da nam ova naša struga o naše druženje u Kabuli i da ako to na sudnjem danu nađemo među našim dobrim djelima. Večeraš će govoriti o pa jednom dijelu hadisa i dio jedan dio kasije da oporuka lavu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji on ugutio muaz i dabl An Muaz qad akhadha bi yadi rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem fa nasha qalilan je muaz قال الله صلى الله عليه وسلم يليكي نعوزي وزروركم إما وقرشيكو صندوق ثم قال زاتي ميركا يا معاذ أو معزم أوسيك بطقو الله وسيطين في تقو وصيد في الحديث بإسكانه صدوق po i da svoje obveze dosjedno izusiš izošiš i tako dalje i tako dalje hadis je dogršak a mi ćemo od nas prići na ove vasiete da ih obrađujemo tako ćemo iznati koji su to se riječi vasijeti da vam ne bi uznao vaše dragocjen vrijeme Najme vidimo da vasijet, prvi vasijet, Allaho bohu sanih i ga s.a.v. je prilike mu'ažu jeste takvaluk. Ne samo u Hadis-u, nego i u drugim Hadis-ima vidje, vidjet se potencijira na takvaluk. Vi dosta smo čuli u takvaluku i u Kur'anu također. <kuh> najme takvaluk je za nas najbitnija stvar. Jer ona u sebi sadrži i ihsan, sadrži i... E, i halal i haram, sadrži i brigu, ahiretu. Ona je zašta, dženevnički vaški. Tako takvaluk, kako Allah je kaže, je za najbolja, najbolja oprema koju možemo znači, i ponijeti sasobno na ahiretu. Znači, mi se pripremamo za naše putovanja jel? I po nekoliko mjeseci, ali s obzirom da je ahiretsko putovanje, vječno putovanje, najbolja oprema je takvaluk, koju, znači, tu pripremu rade, učita u svoj život. Allah za što mi kaže To su oni koji neće togovati i neće imati strah na sudnjem danu kada drugi ljudi budu imali strah. Bogobojavati i česti, neće imati toga straha. Allah najbolje opisuje takvalu u jednom koranskom ajetu, a i drugima također. Ale odje opisao moj tutor šta je suština ta khalq. Kaže Allah leysel birran antu velu muduha kum qibla mashriq wal Nije dobročiństwo dok okrećete vaša lica prema istoku ili zapad. Mi što da može da kaže, nije forma, nije to dobročiństwo. Znaci hoćeš da ti sad pađaš pred mihrabom, da ćeš kajem tonu u čašku, čaškari pred minberu, jer ćeš ne zamotiš na nekogosleno mjesto znači ne pokazujese tim je dobročinstvo ولakin nego je dobročinstvo men aamene bi Allah ona vjeruje Allah wal jevmi l-akhiri wal malaike jer je u malaka u kur'an wal u posanike wa a'tal malu I onaj koji daje svoj imetak ala hubbihi dragi voli kome vevil kurba bližnima valjetama yetilima valmasakil nebojlicima vabni sabili utiku namjesniku wassairini onima kojima je potrebno koji su potrebi vafirriqa i za otkub izrovstva vaakana salata اِكُوي أُبَوَّلَنَا عَاهِدُ الزَّكَا اِكُوي دَاي زَكَا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِلَى عَاهِدُ يُونِكُ إِذْرْشَاوَايُو دَاتِهِِمْ أُبُكْسَا دَغُوبُورِيتُ وَالصَّابِرِينَ يُونِكُ إِسُسْتْرْپْلِي فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّ أُبَأْسَاءٌ Wa fil baes i u bojnom polju. Wa hine al baes u laike l-edina sada. Oni su iskreni. Wa u humul muttafu. I oni su muttafu. Amalešan kaže da su oni muttafu. Znači to je srž takvalok. Pogledajte koliko samo osobina i koliko uh, je potrebno da uradimo da bi dosegli taj nivota takvalok. Zato Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prvi vasijet koji u putu mu an-debu debelo jeste u sejk be takwallah. Posijet opročetiti, znači na prvo mjestu takwallah. Znači jedna riječ u kojoj je sadržano toliko toliko značaj. Naime takwa se nekad u Kur'anu upotrebljava u značenju e, straho strahopoštovanja prema osobi što pa Allah kaže va i ja ja fetekun mena mena znači imajte strah poštovanje prema meni nekada se riječ takva upotrebljava u značenju taa ta, a. ta a znači pokornost Allahu taa ja vladina o vjernici Allahu se bojte pravo takvaluk Ibn Abbas tumači o vai ajti kaže اطيعوه حق طاعته الله جل شأنه دوستو следит znači pravi tato nekada ta znači čišćenje od griha Allah جل شأنه kaže ومن يطيع الله ورسوله هناك بودي следи Аллаха i njegov poslanika wa yahshallahu i bude se Allaha i itaqhi i bude se, imao i bude imao stroho poštovanje prema njemu fauley ko oni su to jeste on je od onih koji će uspjeti jedno od najljepših e, e da vam kažem triče izvanici koji su prosto vezani za za Pepsi o i su da jeste kada je jedan od Bizantijskih izaslanika prešao na islam povodom ovog ajeta. Kada je došao Omer ibn Khattab radijallahu anhu i rekao u vašoj knizi, mislići na Kur'anu, sam našao ajet koji je skupio sve ono što je objaveno u prijašnji objave. Znači, samo jedan taj ajet je uhvatio sve ono što, što su prijašnji objave Govormen. Faqala Umar mahi. Teda gada Umar upito a kui yato a'i. Fa'te as sabiqa fa'moi on pručio ova a'i. Kuih sada qal ilaike tafsiru ha. moj rekao. A yač tiga obrazložit. Kama fahim tu sam. Ja razumio. Ona kao sam ja razumio ta'i a'i. I rekao. Wa me yutii illaha ta'ala fil fara'i. Onek ko bude slijedio Al-Dešanov u farzovnom onome što mu Allah šanu naredio wa rasulih fi sunan i bude slijedio poslanika u sunnetinu znači u onome wa yahsha Allah fi ma i bude se Allaha bojao za svoju prošlost wa yattaqi fi huwa at i bude strago imao stragovo poštovanje i brao se Allahu dželle şanu za svoju budućnost faqad faza fawzan azima uspio je velikim uspjehom wal faizu man zuhziha al ninar afaiz pobjednik je ko se udalji od vatre vo uthinan jannati go je u džennet فقال عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم rekao je Istina lauku poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda kada je rekao u ti tu jawab bi al-kelim dat dat isme neistrpne riječi jawab bi al-kelim se podrazumijeva riječi koje su tako koncizne jasne i izgrobte ali nose velika značaj znači to su kur'anske riječi kur'an je jawab bi al-kelim znači sa nekoliko ajeta ili sa jednim ajetom obuhvata velika značenje. Zato imali znači više detektira koji kojim tumače značenje Korana, A najbolji mu pesir bio Allahov poslanik sallallahu alajhi i prvi mu pesir. Najme i sam poslanik sallallahu alajhi je imao je zbroj ja sam eh, privatno govor. Kojsu Naci slušalci, slušao ste ja tako pomno, slušali. Allahu sano kaže: "Tilkal To je janna koji će naslediti naši, od naših robova oni koji budu taqiya, koji budu bogobojazni. Naci nasjediti janneta, miraz jannetski pripada dugo porjaznima. I Allahu kaže: "Watazawwedu", znači uzmite prtljag, znači opremite se, uzmite opremu. Pa inna khayra az-zadi at-taqwa. Najbolja oprema je takwa, takwa. Wattaquni ya ulul albab. Bojte se mene, ya ulul albab, vi koji ste razumno obdani. Sedeći rasijet Allah'u postanika sallallahu alayhi wa sallam, koyki ukutio mu'a ad ibn Jabal, wa kum sadiqan i hadithik, zna kun taklalka, u inai bitni, jesan, iskren u svom govor, znači govor iskren. I postanik sallallahu alayhi wa sallam, ukazuje u hadisu da iskrenost, iskren govor, vodi dobro vodi dobročinstvo a dobročinstvo vodi u dženned dok laž vodi u razvad a razvad vodi u džehennem ina ima ona ko govori istinu stalo koji govori istinu bude upisan kod uzvišenog Allaha kao istinogovnik dok ona seđi dok ona koji laže bude upisan među one lažnici pod uzvišeno blaženim Kako bi uvijek istinog govorili i plašio se laži, post šahnu reči uzvišeno blažen kaže: "Jā innallāh yantaqullāh." Ovijedi bojte se Allaha, wa aqūlu I govorite uvijek istinu. Šta dobijamo za to? Yuslih lakum a'manakum. Allah chce poprarti vaše delo, wa yagfir lakum zhunubakum. Je prosto čeva vaše greje. Zatim Allah kaže, Inna Allahe la yehdi man huva musrifum kevzab. Allah in še anu neću na pravi put, neću kaziti na pravi put ono koe usrif, rašitni kevzab i lorđevatsi. Znači koje lorđevatsi Allahomu neću put na pravi put innama yaftaril kebib wa yomal qiyamati taral ladhina kedabu ala Allahi wujuhuhumu svedda anasudiem danu one oneku su iznosili laži Allah lšanuhu da suniho wa liicat cernah laži glee apri uprlja liicat uprlja serca allo što uprlja serca uprlja i liicat Allah uposlani sallallahu alayhi wa sallam kaj Idmenu لي سته من انفسكم في من جارنتو سته od sebe Abmenu lakumul danna ya man garanto janna ne stechu u danna što je posamih od nas strašni hadistum znači budite u vašim govorima tačni to jest govorite istinu kada govorite kada govorite istinu govorite. Wa oufu idha wa'adtum, kad nešto obećate ispunite. Mhm. Wa adu idha atumintum, i kad vam se Čuvajte vaša stidna mjesta وغبو أبصاركم Poginite vaše poglede وقفو أيديكم I gonite svoje ruke od harama to su ti vasijeti Ko bude od nas Ispuni od to, postani se vallahu alayhi wa sallam أولا ذاكو جنة درهم حديثة الله الله أسلالك عليه السلام قال أنا زعيم بيت في وسط الجنة أنا قارنطي كوش ووسرة جنة كوما. لمن ترك الكذب وإن كان ماضحا أنه من ما فاستوي لاش فماكت سيشابه الله شأنه قارنطي كوش ووسرة جنة Onome koji čak i u šali ostavi laž. Jedni prilike Allah poslanik sallallahu wasallam, je upitan: kunul mu'minu jabbalan?" O Allahov poslanice, je li moguće da vjernik bude strašljen? Qal na'am, kaže mogući. je kunu bakhilan?" Je li moguće da budeš krt? Qal na'am, mogući. Ti ila e zaben, a je li moguće da laži? Kale la, kaže Allah poslanik, nemoguće. Znači, nemoguće je da djednik laži. Znači, nemoguće. I ako se desi da si slagao, preispitaj svoj iman. Znači, preispitaj svoj iman. Jer Allah poslanik, sallahu alaihi wa sallam, ne laži. Rekao je istina. Naime, Postoje i stepeni u sitku, postoje određene drđe i ovaj sam naziv sitku, iskrenost, je širok pojav. Prva da to ovog jeste sitku lisan, iskrenost jezika, kada govorimo našim jezikom. Naravno, iz ovih hadisa i jajeta smo da je laž haram, da je zabran, je li tako? Međutim, Znači, on je laž u osnovi za brajno. Po harbani, haram. Međutim, u nekim okolnostima je, je laž dopuštena. Ne samo da je dopušteno, nego je obavezno. Znači, u nekim okolnostima je laž obavezno. Zato što je govor Sredstvo do cijena. Znači, nekad, kako meni musim kaže, mamo, ja tebe naj, naj na svijetu volim. Mamo. Ja znam odma što on hoće. Znači, on svojim govorom ima neki cilj. Hoće čokoladom, hoće. Znači, govor, naš govor, je sredstvo do cilja. I je cilj, ako je krajni cilj, on u većini slučajeva se može postići bezlaži. Razumite? Međutim, ako određene okolnosti iziskuju da se cilj ne može postići osim laži, onda je laž dopušten. Razumite? Zapamti. Nači većina ciljeva koji su dopušteni slamo, poma mogu se postići bez laži. Nači na, način Međutim, ako je taj cilj nemoguće postojeći, nikako drugačije, osim sa, sa lažu, onda je dopušteno muslimanu da laži. Kao recimo, ne samo da dopušteno, nego je u takvim situacijama muslimanu, znači vađi da slaži. Recimo, ako se musliman skloni od tebe, od nekog zulubčara, nasilnika, koji hoće recimo da ga ubije, ili recimo, da hoće da uzme njegov metak. Znači, ti si kao musliman dužen da slažeš kako bi znači, sačuvao svoga vrata muslimana. Ili recimo, ako ti je neko dao vratki musliman, dao ti znači, neki metak da mu sačuvaš, najde neki zalim vojska neka najde Hoći da uzmu to. Znači, dopušteno ti u takvim situacijama da slaži. Kako bi sačuvao taj mitak? Ili recimo da iskažeš riječi Kufrane vijestva, kao što su to ashabi radili, znači imate onaj pozadno događaj, da sad ne ponavljam. Samo da bi sačuvali da bi sačuvali ostalog vlač muslimana. Znači, kao što onaj ashab poljubio ono učelo i sačuvao ostale ostale od shabele, nači od pogubljenja. Nači cilje, cilje ispunjen. Na način, e, izrekao je riječ i kufra, slagao je. Međutim, on u srcu, kada je poslanik Salaubarija, se ne upisao, upitao, a kako je tvoje srce? Jel, jesi, kaže, ja nisam moje srce na imanu, na kufru. Nači poslanik je potvrdio da je ispravno, ispravno postupio. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam Leysel el kebibu ellevi yuslehu bejna nas Nije laž i ne smatra se lažnicem onaj koji potrave stanje među ljudima Fejen mi hajran eulja pulu hajran ha. Znači nekad ne se desi Pogotovo u našim društvima gdje ljudi radi nekih sidnica Znaju da ne i po 10 godina Dopušteno je takvim situacijama, shodno Hadisa, Allaho, poslanika, sallallahu alihi wa sallam, ako znaš da ćeš popraviti stanje između dvojice komšija koji su u Zavodni, pa da odiš jednog komšija i kažeš, eva, bio sam smijeho, on kaže, jes pogrešio je on, a mu nekako teško da te dođe da ti priznao. On je ovo, ali nije, bio. nije to meo ni neko. Pa onda odješ tamo kod vuse, pa i vuse tako nešto slično rekli. I onda oni kad se sretnu, oni imaju to, on to već u svojoj glavi razmotavaju. Pa možda je i jes, rekao. Pa nekako se već drugačiji gledaju, dok se ne pomiri. Razumite? Postaniju srlalavim srlalem, znači da takve ljude, oni koji izmiruju muslimane, i oni izmiruju ljude, kaže da nisu lažljivici. Mada su znači, u tim situacijama možda islani. Recimo kao Ibrahima Islala, kada je, kada su mu došli, oni, kada je došao, oni svoj narod pokušao racionalno da navede da to što oni obožavaju kipove. Da i racionalno navede da, oni, da su oni na talarabu, da su oni na zabude, je to pogrešno. Ha. Kaže, imdi se qim, kaže, ja sam bolest, jer on su bjerovali u zvijezde, bjerovali su sunce, bjerovali su u ovi nebeskih pojava. Ibrahima A.S. pogleda u neko, kaže, ja sam bolest, svi pobjeguš od A kada su oni pobjegli, oni poobavali kipova. I ono, najvećim dadni onaj, onaj mali. Kada su menfa ala adabja alihetina ina ulemin abbali min. Kako je ovo uradio s našim kipom? Ono je kada čuli svoj Ibrahima, kada dovete ga? Kolebal faalah on, ka biru muhada. Kaže, o je velkio radi, fes aluh mi kano el takhoun. Kapita, govori. Oni stavili. Znaju takipovine govori. On će da je navede. Znači... Kale, feta' budu namatana hitun. Kaže, robujete onome što ste vi sami izklisali. Znači, eto nekom odgovorio on. E sad, pa ste oj kažu jedni, kaže, kako Ibrahima ili sam slagol? Ibrahima ili drugi domaće da nije slago, nego je rekao kalabel faalun kabirun hada oni kao ovaj veliki prst on je srušio onim prstom srušio ko nisam mene ka oni je stago razumite nego je rekao eto ovaj prst znači ima dvosmisleno znači znači oni su mislili ko ovaj veliki kip najveći on je to uradio znači, u nekim situacijama znači, treba se čovjek sna snažan na, način koji će znači pa popravić stanje. Asidku finjeti wal irada, takođe sidku niyet, znači da čovek ima istrenije, znači sid iskren odnos prema Allahu, iskrenije. A to je ihlas. Znači sid khilniya, znači ihlas, iskreno ushopljanje djela. U odnosti također. u izvrsavanju djela. Naime, mi trebamo nastavak od vjerdici da naš naš batem, na, naša unutarnjost i naša vanjstina, naša, naša aktivnost i naša djela, bude u potpuno istini. To jeste da ono što je u našoj, u našoj duši, to je u nama, da bude znači, manifestovano na djelu. Znači, ono što je pogubno i što je osobina munafika da njihova vanjstina, njihova djela pokazuju suprotno onome što je u njihovoj prsini. Razumite? To smo munafici. Znači, oni kriju u svojim prsima moržnju prema islamu prema muslimanima a manifestuju recimo manifestuju namaze, manifestuju čak i hač i drugej badet sedeći vasijeta Allahupostanika sallahu aleyhi ve sellem jeste vakun vafijan li ahdik muaz znači budi vafijan i ahdik odgovoran precizan dosjedan Kada uzmeš ahd, neki ugovor, u onom što se dogovorio, što si potpisao ugovor, što si obećao, budi dosjedan u tomu. Jer Allah što nam opisa i Bogovajno kaže Oni koji dosjedno izvršavaju svoj ahd prema Allahom, svoj ugovor koji su Allah što nam dal, i ne raskidaju taj misal. Nisab je kao kad vi dobijete crno-bjelo papir, nisab. وَمِنَ الَّذِينَ سَدَقُوا مَا عَهَدُ اللَّهَ عَلُّهُ koji su iskreni u onome što se Allah al dali kao običanje. Znači, dogovorio se s Allah dali Onda kada se rekao kelime e, i znači, ako se to potvrdio svojim djelima, svojim imanom, بيتيش <تصفيق> أدني ذاكي أولا لشأنه لزيلا رجالي لديني لديني فلا تحسب أن الله مخلق وعده ورسوة أولا لشأنه نكدا نيتش إذن ويريتي سوى سوى وعد سوى ورشانه ويداو سوى ورسليني سماء وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهد من الله Naci nema nikod usjedni izmišljavanju, obećanje od Allah-a. Allahu najdosjedniji. Allahu sanu kaže nešto to je tako. Naci to su tako ashabi svatali i razumijevali. Naci kad im se kaže. Naci a je ili poslanih sallallahu alejhi ve selle tondu im džennet. Naci ima to najprimer sa onom Pavlom kad je bio. E eh, Pavla je tim eh, između svoje, jel na među, pravio analizi između sebe i komšinima, pa naišao na onu i kad je došao, palom vam se ispriječala. I odšao komšin kaže, bilo mi je prodao palnu ili daj mi kaže komšin, ja neću. I onda ono da je poželio se poslaniku, se obalavaju na sebe, poželio se se obalavaju na kaže, zovete to i to. Kad je on došao, ispriječao, kaže, jel istina je to dobro. Kaže, jesno, pa kaže, podaj mi palmu. Kaže, čovjek neće. A dobro kaže, podaj meni palmu, da mu ja podam. Pa ću mu ja podam. Kaže, čovjek neće. A da poslani se da se da mi kaže, palmu, ja ti garantujem palmu dženetu. Znači, poslani mu daje, evo palmu dženetu. Kaže, čovjek neće. To, to, znači, ashabi su, ashabi su začudili da neko može odbiti dženetsku potru. Znači jer oni svi žude za džennetom ili možemo veći većina njih žude za džennetom. Znači ali bio neki škrtac i ne, ne da moje tačka. Ah. I tad jedan od ti od azhaba po imenu, kako je, o, Ebu Dahtah? Ebu Dahtah, bravo. Ebu Dahtah kaže Allah u Hoću ja imati palmu u džemnecu ako kupim od njega ovu palmu i poklonim ovom ovom jetimu? Kaže Allah, poslaniti hoćeš? Subhanallah. I onda se on opišće Kaže, znaš li onaj moj palmovik u Medini? Kaže, kako li ću znati? Kaže, onaj sa šest palm i sa velikom kućom i pitkom vodom i velikim zidom koji je obruži. Kaže, svi svi u Medini znaju za palmovik Ebu Dahtaha, kaže Ehtaha. Kaže, da li bi bio zadovoljan da ti dadim, kaže, jednu palu. Da ti dadim, kaže, sve to za ovu tvoju, kaže, palu. Pa kaže, kako ne bi bio zadovoljan. I poslanik sa Allahom, -al i oshabi bili su svjedoci sklapanja tog ugovora. I on sve kriče Allah -al kaže, Allahom poslanit će, jel sad, koji sam sad dobeo palu u ženetu, je ne. Nisi, kaže. Kaže, Allah je kaže, rekao za jednu palmu, jednu palmu u džernetu. Ali si ti, kaže, i svoje dobrote povećao. Znači, ti si za jednu palmu dao čitao palmoviku. Pa ti je Allah je dao, dao dva palmovika u džernetu. Pa je rekao Allah, poslanik, a koliko je samo palmi, Ebu Dahtaha u džanetu. Znači, poslanik vidi njegove baude. Već poslanik vidi baude. I vića, koliko je samo baude? Pazite. Ova na... Azhabe, se oni borili da, da dobiju, znači, svoje mjesto, da investiraju za svoje mjesto u džanetu. Ali to su postigli prvenstveno, što su vjerovali ono što im Allah i poslanik kažu. Znači, tu nema. Allah štanu rekao, Allah sigurno neće, znači, slagat, sigurno neće Ono što on objećao i njegov poslanik sallallahu a.s. to se vjeruje. Znači, nekad ljudi na neke okolnosti ne mogu ispuniti. Ali kad kaže Allah i poslanik ovdje to treba tako srčano vjerovati u to i goditi se za to. A evo jedna priča koja se spominje u Israelijatima kaže da je jedan čovjek posudio drugog nekog svotu novca. Međutim, onda kada su e, sklapali to, kad, kad je on posudio od njega, nisu imali kaže nekog da im posvjedoči to, ni čatu, kakvog da im to zapiše, pa da imali. Jel da ovaj nekako, pa šta ćemo sad? Na. A ovaj, pošto je bio vjernik i ovaj bio vjernik, kaže, Allah je šanom nam je najbolji e, jamac i najbolji svjedočan. I ovaj si složio, mada reći, znači, imaju šartovi, imaju uslovi, ne ima šartova, ne mogu ti dati. Međutim, ovaj se složio, kaže, dobro, ala lešanaman jamac, Jala lešanaman je svijedok. I ovaj je vzio taj novac, otišao tamo u neku zemlju, radio, taj novac se obrodio, jel, i sad su oni dogovorili si tačno, kada ćemo obrati taj novac. Daj taj novac, vraćate, tad, ta, ta, u to vrijeme a kad je on krenuo došao je do do te rike to je bio kao neko prevozom sredstvom čamaca što je već da nas danas taj čamac ili brod je bio u defekt e vidi on da će da će zakasnati znači na dogovoreno vrijeme da znači on je godse do ima pare al taj čamac su defekt i e on don sjeti se pa Allah za šanu nam je bio jamac i, i svjedok i uzme komad debla drveta, izbuši ga, stavi pismo u kojem je napisao, znači da je to novac od njega, tom i tom. I stavi tu svotu novca, začpi debla i bismillah baci to, to deblo u od. I kaže Allah ti si bio svjedok i šanac vrati ovaj hak, je ovaj mal, to je tuđi hak, vrati ga vlasni. I, Allah mišano je dao da je ovaj čovjek, koji je čekao na drugoj strani rijeke, vidio da nema ni broda, nema ni ovog čovjeka, da nisu došli, i onda, hajte, da nije došo prazni ruke, u ruku, da pokupo to, tih debala, stabala, što se drva, jel, što rijeka nanese, Jao, šano da da je on usio, znači to deblo znači u kojem je bio nego kada je došao kući, otvorio je i našao taj novac. E pa istina. Ovaj čovjek nije bio ubeждён toliko da je taj novac došao. Znači on je ponovo znači istu s fotu novca, sa istom fotom novca, otišao ponovo čovjek kući. Znači međutim on ga je rekao zahvalio mu se I dako Allahu dželalu šanu je tvoj imetak, on je sa tebe meni meni vratio. Paz, vratio mu Allahu šanu. Čova znači, nije mogao vjerovati, znači da je ta da je to bilo pe da to dano da Ovo je veoma pomućna priča. Allahu dželalu šanu da ona koji postisao Allahu dželalu šanu da će Allahu dželalu šanu pomoći znači, u tom posu. Jer pazte Želim da ponesete i da razumijete ovaj hadis kojima Allah u poslani kaže nas, edavama, an, Onaj koji je uzme od ljudi imetak. S ciljem, s namjerom da taj metak ljudima vrati. An, Allah i Lšanu ćemo vratiti imetak. Znači doslovno. Šta to znači? Ako si imetak, znači normalno da ljudi uzme imetak da posuđuju, znači... Alman žalčiti ti pomoći da taj netak vratiš. Znači, I mi imamo tu krizu danas. Ljudi upadaju u, u kamate, upadaju znam, ja, u rad sa Allahom, žalčanom, njegovim poslanikom sa Allahom, Aljira zato što nemaju prilike da posudlju ovih u novca, neko hoće da dada na vas. Znači, izgubilo se to povjerenje među ljudima. Znači, i onaj što daje njega je strah, hoće li biti vraćena, i onaj što uzima, ne zna, hoće li noć A znači glas se tu je to povjerenje među ljudima nažalost i mi treba da da se navikamo. Znati da pomažemo. Poslani se od se nam kaže men akhazan walnas onaj ko uzme imetak ljudi i s namjerom znači da otu gmeta se koristi i da taj imetak frati istom vlasniku. Allah će mu olakšati da vratite. I to je tako. Evo, pitajte, ko vodi, uzimo zemlju. Znači, uzio zemlju, hoćeš kuću pratiti. Uzio s tih zemlji, pare dođu, vratiš, posudio se, vratiš te pare. Ona je ko prodaje zemlje. Ne vidio te pare nikako, nema da ričite o njima. vam je živa istina. o ljude koji ih uzimali zemlju, koji ih prodavali, pitajte, znači, je, kakva je to relacija noća? Jer ima u tom, u tom ima beričeta, vlade šanom, znači dadnje beričeta jo, i joo Zatim poslani kaže, u meni, ahadaha yuridu itlefaha etlefavullah. Ona je ko uzme i s ciljem da taj metak upropasti. Etlefaha, da ga uništi, a mlađa da šanom će njega upropasti. Znači neće mu dati beričeta ni u tome što je htio. Razumije? Kao što naši uzimaju, ne znam, uzme i kredit, ode, ode na mora, uzme ne znam, posudi, para ode. Namora. Naravno da je u... Znači, nema u tome hajra. I Allah zl. tim ljudima ovaj, neće pomoći da vrati to. Zato, a, veoma je bitno da mi kao budemo odgovorni u našim, našim a, ugovorima, u našim odnosima sa odričenima Allahom zl. i onom što smo se dogovorili da budemo dosljedni tom znači. Basijet Allahu poslanik muhamedov je ovdje, jeste budi dosjedan u dogovorima. Znaci budi dosjedan u dogovorima. Jer onaj ko nije dosjedan u dogovorima upecao se u mrežu munafika. Jer to je osobina munafike. Znaci poslanik sada kad opišem munafika kaže znači kada mu se nešto povjeri on to iznevdi. Pa i da va'da akhlef, i kada obeća on znači promijeni. <kuh> da ne bi se upecali u tu, u tu zamku, u tu zanku. Sljedeći vas ijeti, kad ćemo sve i dovoljiti. Ja, Ima ćemo još jedan vas ijeti, sve dalje še. mi jeste. A <laughs> ovo je Ja. Sedi si vasije Allahu poslaniku sallallahu alej ve sellem ila ahliha Acitaj pozicija ila ahliha znači, ila ahliha. Koji je, znači to, to tako prevodimo amanet je širok pojam Allah zašal kaže inna lahi je murukum entu addul emanati ila ehniha. Allah vam naređuje, znači ne savjetuje, nego vam naređuje da pozicije, da, znači da te pozicije tako da kaže, bilo, dio, ko, bilo kojim segmentu, znači Allah to naziva emanati, da su to emanati. Dajte ila ehniha onima koji su i zastuženi ili onima koji su, i, koji su znači, odgovaraju za taj livog, koji su sposobni za to. Znači, nemojte gledati na vašu bliskost njima, što ste bliski, što ste rodbirani, to ne, nego ehl, da čovjek bude ehl, l -l -l da bude sposoban. Evo, kad bi sad zaposlili doktora, jel, došao doktor preko štele, u operaciju, u salu. šta možete očekivati? Ništa. Možete očekivati, samo prela u fabriku, u firku, bilo gdje, znači, ako se e, emanet znači pozicija ta određena položaj dadne u ruke pogrešnom čovjeku znači on može samo napraviti napraviti bela Allah će kaže alladine gumli amanatihum wa su oni koji o svojim emanetima i svojim ugovorima vode briga vjeri ti koji o svojim ugovorima i svojim emanetima vode briga وَلَدِنَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ I to su oni koji čuvaju svoje namaze. Pazite, ovdje poveze, odna poslije, A اَمَنَاتِ e, Pozicije, e, ugovore, vode brigu, kaže Allah Shanov, i to su oni koji čuvaju svoje namaze. Jer onaj koji čuva namaz, sve ostalo, mimo namaza će bolje čuvat, za pamat. Znači, ako on čuva namaz i dosljedne u tom čuvanju, sve ostalo, mimo toga će bolje čuvat i bit će mu bolje sačuvat. Međutim, onaj koji ne čuva namaz i koji nije uzdravio namazu, sve mimo toga će slabije čuvat. I sve će mu biti upropašteni i takve, da kaže. Zato, Allah ovdje od nad dolazi i kaže, صَلَوَاتِهِ صَلَوَاتِهِ. nije rekao salatihim, znači, nego množina, oni koji čuvaju svoje namaze, nije rekao čuvaju svoj namaz, Sala wahtihim, čuvaju svoje namaze, znači koji su ustrajni čuvaju svoje namaze, oni će čuvati i svaki drugih, znači i posao uh, koji rade, i neće iznositi šerafe uh, u džepovima iz fabrike da niko ne vidi i ne znam. Znači, to će čuvat kovo svoje, znači, je li tako? E. Kaže, ulajke umul varisu, znači oni su varisu nastavnici koji će naslijediti Firdaus, i u njegu će u vječno poradat. Naime, Ova riječ, emanet, ima više značaj. Pa imamo, recimo, emanet ulisan. To je emanet jezika. Znači, to je emanet, a ovo je što dao ti, znači, zdrav jezik, dao, da naučujete govoru, i to je sad emanet da čuvaš jezik šta će govoriti. Hoće li istinu govoriti, ili će govoriti baš. Hoće li ogovarati, prenositi suđe riječ i tako dalje, znači, hoće li govoriti, iznositi e, na otarih, ono što poslanik nije radio, znači to je sve emanet, znači emanet nosiku jezik. Emanet jezik. Hmm. Zatim imamo emanet ul'ajn, emanet oka. Hmm. Znači da čovjek ne gleda u ono što je Allah lišanohu zabranio. Jel' tako? A pulid mininehe vudu min apsalim. Reci vijednicima neka obori svoje pulide, znači to je emanet wa amanatul udun emanet uha da čovjek ne sluša ono što je zabranjeno wa amanatun nas i emanet prema kaže ljudima to je samo da kada čovjek vaga ljudima da bude znači planet то же има ред ту умера العدل في الرعيه значи има еманат и предводици и има еманат а то јесте да буду праведни значи када је у питању када Znači, nije samo je manet da nauči, da nauči znanje i da vam kaže, nego je manet da svojim ponašanjem, da svojim govorom, svojom praksom, znači da ali mi potaknu ljude, znači načinje dobro djao. O je nao manim nas i da, znači tako i odvrate od, odlošenje. Znači često puta se čuje da znači, to bude suprotno, da moj raditi kao što hoće raditi To bude tako. Znaš Zato što znaju nekad, znači, riječ će biti suprotna djelom. Naravno, imamo takve primjera, a imamo i primjera koji su svijedi, ali svako će polagati svoje račune. I naravno je mariti prema porodci, to je poznato. Sve su to emanete o kojima će nas Allah, ili še anum, znači nas uđim da ne bih. Ja, eyjuhe, lezina, aminu, la takhunu Allahe var wa takhunu emanatikum, wa entum ta'alikum. O vjernici, nemojte takhunu, nemojte varati Allahi poslanika i nemojte varati vaše emanete svijesta. Evo još za kraja istričit ću vam dvije dola događaja jer znam da vi volite to i da ćete se najlakšnije svi ovih. Spominje se kaže da je jedan čovjek kupio zemlju, kuću kupio od jednog drugog dva čovjeka. I ovaj mošterija na tom posjedru, kaže, našao čup zlap. Kada našo taj čup zlata, taj čup zlata i ode ovo, prodavaču i kaže uzmi svoj čup zlata. Kaže, od, ja ti nisam prodal čup zlata, ali nije to moj čup zlata. Kaže, ja sam ovaj čup zlata našao na svojoj zemlji, znači koko našao čup zlata. Šta ćemo sad, patite poštenja i patite emaneta, odgovornosti, šta je ovo da je bio, bio pokvaranče. Čup zlata. Ah. Ja, ja, ja, pa je zaboravio ja, kada sam ja dozit. Ne zna ona, čup zlata, gdje što opiti, jel de? Ne, čovjek bil proste. Znači, ja stajem brodu zemlju, čup zlata, se to nije moj čup zlata. Nazumim? Velka je to sva. Velka je stvar ovog predavača. Znači, ukazujem na njegov imam, njačin. I, hajmo kod kad je. Kaš kod kad Ovaj kaže, nik' ja hoću ovu, da uzmem zlato, da ovaj kao nije to moje, ovaj to nije, nijemam ja pravo na to. E, naravno, to je sad bilo jediniste slučaje. Znači, jediniste slučaje je da se tako nešto može desiti. I sad nima Kadija kaže. Ima Imate li, kaže, djecu? Pasite, Kadija, kako je bio čovjek, znači, mudat pamet. Kaže, imate djecu? Kaže, ova je imao. Kaže, ja imam sin. Kašava ima sti kašava ima. A kašta mislite kaže da da Sony kaže eto uzmu kaže. Pa kaže eto v nje problem. Ide čovo da sozmu i tam. I tako se on venčao. Eto kaže da da čup zlata kaže da te njima neka hajde počnemo I tako je bilo. Venčali se ovo dvoje i to zlato je pripao njima. Subhanallahu. imamo još film Avetret Kadisije kaže u nam u Bicina jedan od pripadnika muslimanske vojske bio je kaže miskin, sirota bijednik kaže našao je sanduk Kov, kovčeg jedan našao je pun dragulja i zlata svega svegoumlja i taj kovček je odnio znači s tim svim znači on to vidio da ja, odnio je svom znači vođu, tom komandantu to se naziva qaid komandant ja fa'ajaba min amanatihi ma'a kaže ovaj onaj komandantova je se zativio ili iznenadio se, znajući deo siromašana. Zadivio se njegovom poštenju, kako je taj emanet znači, dostavio. I rečemo, kako se ti zoveš? Kako bi te, kaže, ispomenuo kod domera? I kako bi ti on dao od toga i kako bi te hvalio pred svijetom? A taj vojnik se rasrpio, Kada vam vam to rekao i reče, da sam ja htio omera i tebe, ti to zlata ne bi ni vidio. O, da sam ja htio to, ne bi ti ni vidio, rekao zlata, nosi kući, bježi. Znači... Pa si šta ovaj... Da sam ja htio zadovoljstvo, da omera bude zadovoljan, niti bi ga ti vidio, niti omera. Ovo je čovjeko činio dobu, njemu dobu putio. Poslao je to zlato, poslao je Umaru. Kada je stao Umar, kada je dobio taj khaber, to vjez. Fala, aškuru an ja'le fi jaiši mislih hana na min. Zahvalim se Allaho je, koji je dao medju mojom vojsku tako pozdane ľudy. Tako pozdane ľudy. Pazite, koji je emanet, koja je obdobljost, koji je pred uzvišnjim Allahom i Đanšanom, koje je zadovoljstvo i koja sreća na ovom svijetu. Znači, u istinu, to samo mogu oni koji su u svojim srcima, u svojim dijelima ugradili takvalog. To samo oni, ostali to onim. I Boga boja, da oni su najsvjetniji u svijetu. Mojme hvala šanom da takvi, da budemo dosvjetniju sviđenju jako je vjerujem. Zavolim Allah, nevom poslanika, da nam uđepša iman u našim srcima, a da nam omrazi kriješenju i na pokovnosti